Ongietori guzieri aspaldiko gazteak saio berriuntan, aipatuko ditugu beti xahar aktiboak, eta gaurkoan gizarte ekintzarako udal zentrola joanen gira, senpederat, martin agantzat haute da, eta bera harturatzen da zesea ez delakoaz, eta aipatuko dauko urri arosaren kari plantan eman duten aktibitate bat, oial karatuak egiteko deialdi bat antoratzen dute xahar bereziki, adineko gluaren bitartez ere hori guzia esplikatuko dauku haute txiaak. Joaren ere psikomotrizilari batekin, aline txeverirekin haintxusen, atxiki zerbitzua aipatzerat baxen afaroan gaindi ibiltzen da aktivitateak egiteko osa harrekin, hori guzia haipagai izanen dugu ere saio untan. Pirilinu Atlantikoetako departamentoak laguntzen duen aspaldiko gazteak saioa entzunen duzue. Senpedeko Eriko Itxan gida hemen, Martin Arantzatekin, lehen atxuantazida eta Eriko Itxan baduzu zure funksioa. Lehenik atxalde hona, Martin. Atxalde uh, hon. Ordean zu, CCAS edo gizarte ekin zardako Eriko Zentro Bai. Uh, hemen zer egiten duzie, senpeden duztoki. Uh, senpeden badudu, donc, uh, CCAS-eko servitzua, langile badirea bi gizarte soziala lanuntzeko, gero bat dugun horbeitek ekarzen dina uh, baskaria etxetat, animazioneko presun bat eta gero bat dugun gulangile bat, argera segurtatzen duena erriko etxean. Mm -hmm. Iso duak ekarzen ditu, bon, lemixiko paperak horrek e, e, zeriten mundatzen du, segidua bueno, gero izateko eta berzeri lan gilea egiski emateko Gero bat hemen egian, voluntarioko transporta doa. Jende galditzen aldute, hemendik dik mikura gateko kanboat edo donianet, bambada otomol e bat hemenan dena, oiken e launtzeko edo gidatzeko. <gibitza> <gibitza> Kartasunga haio bat, erten duzu hor, hau, uh, nok, nok ditu gidatzen, bolondresak dira edo? Eta hori buron da uh -huh. sorenak bakarrik, ez eh? da uh -huh. berze langileik hor. E, Hauzie, uh -huh. ba plan gintza bat hor, hastean balakize zoinegunetan nor joan den norat? Bala, plan gintza bat haste guztientako, me egon guztiz izaten alda galdea. Habe? Ah, bai. Egon guztiz, otomila, <laughs> No, arte, unat edo dira preso edo galde egiten dute, deitzen dute nahi dutera sierbitzu bat. Zerbitzua galditzea eta haiken etxea gaten gira bilat, ah, bah bah. eta etxetik uh, baiona, uh, baionatzea gaten. Donianeat edo kanborat, kanborat emikoan ez badira, eta jendea antxegitu bada Franko Puliki. Uh, donk, me etxetik etxerat, mm. behitzeka hartzentu ben etxerat. Mm. Den hori amaten duzte, hau talzatzen zen behar den bilagan, eta zen horretan behitzeka behar den etxerat. Mm an da jana hiru aski jende badela ere egiteko joan direnen egiteko eta pertsonake baliatzen dutela. E, manera da e, eh, de saak edo adinetakoak etxana txikitzeko ere bakagi dela edo ahaujaklaian, hoiek eh, beden trank eta bakak egiten ohi badela ehun guzi ekartzen eh, altuztean nauten tokirat. Mm -hmm. Eta jo, bada, hori ez da ziena, baina pentsu dut uh, elkar laguntzen duzuela adineko kluba baita, ere? Ba, alor, animazione horrek, presun horrek egitentu uh, erriko, errian baitugu uh, adinetako etxea, donk, Erta zehokupazen da piskatz, zenta uh, gela badugu erriak egina denaja anberian, animaziona egitentuan berian eta gero uh, erriko presunen zate, irutu noita bortz urtetai goiti. Badugu batzea, badugu, a, eta aktivitatea frango egitentu berian, badugu batzuetan egian, hemen bere etxeko egian informatikaa, Aste guziz izaten da goiz bat informatika intzat, gero izateute don bat ziabada hartate uh, biltzen die, gero bautet uh, duztatzekoa, uh, bizpairua aktivitatea izaten die aste guziz. Etxe horren izena nola da? Karrik arte. Karrik arte, nun da hemen beria? Eriko etxetik urbil? Ba, simetaritan kubidean ez da horren hemen ikez, hemen berian da. E Ogin oh, asen uh, de la uh... bimila maalauan txoktua daltxe hori, inasen sobe uh, da ukhuntzenak edo bakaritzenak, e piskate urrat urbiltzeko eta erreskib ben bisiar emateko. Ahtian, eta pixka bat trukatzeko, kalakan hartzeko eta biltzeko bedan. Biltzeko bedan eta ezte bakar gire, ezte sobera ikurrun plazat etortzeko, benkurtzaketeko edo launtza galdetzeko hemen berean die, urbil die etxetik eta launguntza baute. Hmm. Ikusten da, jende hori ateratzen da pixka bat alaike edo momentuaten burian zaila zaila, zaila ateratzea ere etxetik? Ba, ba, ba, ba. Bon, gela ortate mundatzen dira egun guzties, kafe hartziat, bon, behin zera baute, otujuntza itentuzte urte uh, betetziak, urte uh, ondareko ontujuntza, bon, ba, azkite muntzu txiki bada ebeti berat biltzen dena, bakite etochtzen. Eta gero ikusten duzu bakarrikan batze ortate etochtzen dira, bon, aktibatate uh, oitate mundatzen dira eta etochtzen dira, bon, ba, ba, ba, e, ente jasatu ati, eh. mm -hmm. Irurogoi, Irurogoi eta bostu urtetik goetik, baina saak aktiboak dira alaike, hain gauza egiten dute? Ui, sa, horrek trikuta eta hala, bak... <laughs> kartetan ez diahitzen, hauk. Yes? Ah, yes? <laughs> hauk gero tintan, tintan ebasetan, jimastikare egiten dute. Bon, ba, ba, badie gauza hain ez fontatu behar, karri Odean, deia hor, gizarte ekin zerako erriko zentro untan, uh, justoki adineko kluba unekin, hasiak ziste pentsatzen ondoko urriari, urri arruxa egiten baita, eh, uh, urte guziz, hau uh, da, bulariko mimiziaren ilabetea eta unen kontramobilizatzen mobilizatzen baita, horre de nahi duzien plantan eman zerbait hemen. Bai, guen uh, animazioneko popresun horrek, preseski, uh, badu ideia. Alors se, j'ai bêtiche colako ideiak baitut ta urria rosaiko naidu lu, naidu ke garatuak uh, arosak Alor, Edo alors uh, edo do son et d'autre eta seit ehikoitia mu joantse muntatu montatu. Aha. gero ikusi behara zoma biltzen tuin eta nola e muntatuko den mezkitu denak era in personnage ce su surprise <laughs> hor, mobilizatu ditu uh, uh, personaona horiek egitekora lauki batzu. hogoi hogoien gaineko uh, oialkiak du zaina.: eh? Oiialkiak edo trita zen du nolaematelten batzu do gauza haiz izaten gen, gauza politakin ez dakian ikusi uzun bizik eta e urdin hori urdi. right. gande hortzeari na zen uh, urdin asteko. Ah, ouais. hartzi den hor euh... biziikleta da bestitua den aurdines. Mm -hmm. Bon, la kuidea ki mm -hmm. eta urten nahi duke urria rosaen eta zein muntatu Ericochan mun Juan i Ber dittuzen motivaatu geean sagoriek uh, bo uh, alpusakkekaktzen eta josten josten hasiko dira dela. Akktiitatziaari date bene zerakin entuzte eta dena hoje alde izain da, dena jos eta dena uh, kajetik ohike uh, muntatzeko. Mm. Proiektu artistikoa, uh, nahi zinukete Eriko etxe guzia uh, paretak apaindu unekin? Janeko batxo eta ez da gaizki izain, ahondia baiti eta luziak, mi bon, uh, ouais, nahi duk teke zeitu montatu pareten gainean. Uh -huh. ah, nola inberda interesatuak bali hor gure entzuten ari direnak edo? Denak etxeko ari, gauzi ba, ba epe bato gainat, iraaireko iraira erditsu arte bada. Bate astia, ah. Be behar da aski go iizi dena muattzeko eta dena ge behar die denak elgagikin muntatu beginz, ez baita aski batzuek harttzea, mm -hmm. behar die denak elgagekin serieen eta huni muntatu poli izan dezan. Mm -hmm. sentimetro, hogoien gainean hori berean galde duzie eta jo ikusiko animalia izanen dela egan duzu bezara behar da sorpresa txiki. Eh? Nah, da. Eta gio, sesea ezaikin, bauzibeste proiekturik edo zakitu da nor animazioak izanen dira xoro, proposatuko dituzienak? Gero izaten da urtean bezala, eh? urtarrian egiten dugup euh, erre genopila, euh, gero aurten autatuak ituzte euh, olympiadak apiletik eta ustarirat euh, egitea. Zerda? Euh, ari... ah, olympiadak. Gero? Ouais. Jokoak eta algarren artean... Adinetakoan, uh, eken menpean eman da, eken adinekin zerina da, ikusteko ze disiplina proposatu duzten. Eta gero izaten da Sempereko Baskaria, Sempereko bestetan eta hute Baskari bat ortsialien guerdiaikin, eta gero hau zapertzaren Baskaria maiz izaten da. Gero haste urdina, haste egiten da egun guz, uh, uh, urte guziz, donk urria rosa, azahuan bortizkedik buruzko zentzibilea sazonia, eta gero bat zehanea izatentuzte aktivitatea, jasiko dia bastia muntatzen, garbitzen eta lurra prestatzen, landariak emaiten, gero itentuzte lurre batzuek, eki behar desegitu okupaztionea izateute. Urte mm -hmm. buruan, pentsatzeko da, badutera oparitxo bat edo erriko etxak eskainiak? Hor hausapesaren uh, uh, uh, Baskaria izaten da, ah. urgian izaten da. Eta gerukarri karte horrek egiten du urte ondarean be Baskaria be, benartian. Baskari bat muntatzeute benartian. Uh -huh. Bada poliki xartzeko uh, manera, eh? Xenperen ordean. Baita. Boi xartzen baita denak xartzen eta nahi xartu. Uh -huh. Eta etxan marimada imato be? Ba, me ez du... Echari goten aldien, aktivitateakitea inaltuzte guekin beti echani sanentare. Mm -hmm. Gero, bon, la ondua die echani goteko, eh? Gue langilieke gaten di Baskari ekarzengiote, bon, badie launtzak onza kemanadiena tuk, fean echani geiena. Mm -hmm. Horiek ere martxan dira, e, e, guardiko Baskari horiek eta etxetara teremaiten direnak? Bai, jende ba, frango bada eta Baskari nahi gute nahi bon, badu presumat hori egiten duna bakarik egun guziz, astreinetik eta ortsiali arte, eta bada ba, jende ba, montzupu egitat. Martir, nire gantzat, mile esker eh, emanik, eta bestaldi arte beraz? Bai, ikus arte, Utska kuntza, pasabire errexena, utzka lapita txuena, ez diakina. ena bigirada ni kezak Zerbitzua dugu haipatuko ondoko minutuetan. Basen aforoan gaindi, herri desberdinetan ibiltzen baita, Alin Etxeberri psikomotrizialaria da, eta eskaintzen dituzte, saioak, eta hori dauku aipatuko justoki, ez gira, Basen aforo ladioanen, baizik eta arditean duzen lokal hauetan gira, Alin Etxeberri, egunon. Egunon. Atxiki, elkartea da, lehenik arokezen alduzu piskabat egitura hori zer dena? Bai, txiki atxiki uh, zerbitzua dela erten dugu, da arditeia biaia zantza elkarteko uh, zerbitzu bat. Ordeon, uh, arditeia biaia zantza elkartea berdin batzuak ezagutzen dute, horrek kudeatzen ditu, bi xarajetxe hemen kanbon, arditeia xarajetxea, biaia zantza ujontxau dena, gero bada balian, bide zentjoa ere kanbon, kanbon berian dena, hemen berian, buleko gotan, gero bada ere uh, agera, eguneko ajera gune bat, Eta uh, guk atxiki zerbitzuak ere baditu bere bulegoak uh, hemen bertan. Baina guk atxiki zerbitzu gisa tailexak proposatzen ditugu garazi behigoriko eskualdean. Ordean kanbon duguna bulegoa bezik ezta, gero zinez lanean harigira uh, bahnekaldean. Ordean, zuk ze funksio duzu hemen uh, alin? Ordean, ni... Uh, zerbitzuntan, maditut uh, bik asketa bezala, koordinatzaileaniz, iz, zerbitzuarena, eta psikomotorizilaria ereba. ba. koordinatzaile egisa, hori zaiten dut, uh, lamide bezala, uh, tailean plantan emaitea, erriko etxekin uh, ikustea, nun zer uh, proposada daiken, uh, bertze partaideekin izan mediku edo inguruko bertze zerbitzuekin lotura egitea. Uh, ara olako koordinak eta lan dut eta gero psikomotriz zilari gisa hor diuen da tailegen uh, ere maitea erri zehi uh, ara adineko jendekin irutena jurtaz gura goko jendeekin mm. Eran nahi du erri zehi baitu zela pundu finko batzu mm -hmm. eta gehitzen alditu zela beste gauza batzu ere beste itzordu batzu Hori da gu atxiki zerbitzuarekin garazibaigogiko orion eskualdean ibiltzen dira ortararat hoita hamak egi batira eskualde jotan, eta guk hamabozegitan proposatzen ditugu tailak. Ba, frango Fragounsa da, eta egi tarahau bat plantan emaiten du zikloka hiru hiila beteren taraua plantan emaiten dugu, nahi baitu hiru hiilaeteez ibiliko girera zortzi uh, egi ezberdinetan, eta gero, hiru hilabete horien burian, aldatuko dugu antolaketa eta beste egi batzuetarat joan mm. Ez publikoa aldatzen alda, ez dira, baita ezpada beti berdinak heldu. Uh, guti gura bera publikoa behin uh, hegietan edo taldean hasita egonkohtzen da eta gero, fidelak direla egin daik, eh? behin hasita, diendeak fite pretziatzen hori, giro hori eta taile jakere ba, eta gero, segitzeko sedea erakusten dute. Mm -hmm. Atxikin noiz hasi zen eta zu uh, astapenetik hor zira? Atxiki hasi zen bi mila azpian hori uh, zen zen depart departmendua ohaktu zen uh, garzibaigogiko eskualde hotan nola gune xuri gisa konsideatu zuen hori janabeihitu ez zela gauza guti egina zela uruurogoi juurtteez goragoko jendeentzat. Hori ikusi onduan um, egin zuen uh, proiektu deialdi bat, leku hortan, eta uh, arditeia biehazan elkarteak erantzun zuen uh, proiektu deialdi horri. Eta ortaik landa sortu zen atxiki zerbitzua, 2000 amazazpian, ni ordeon hasi nintzen uh, lanean, ordeon, sortu zenetik, eta hastapen ordean ba, ara, sortu behar dena, ordeon bortz egiten hasi uh, ginen uh, proiektia, Eta gero poliki-poliki urte-zurte haundituz joan da, berastuz, eta erjibatzu gehitu dira, jendeak ere bat, eta ortean, hara, oai, hamabortz egiten gabiltza, eta ere hiru langilegira mm -hmm. Zu, euh, zuk orten ari girenak. Zuki mm -hmm. ikasketak egin euh, ituzu orten psikomotrizilari gisa? Ba, psikomotrizilari zaiteko ikasketak egin ituen, nik bordelen. Eta horiek bukatuta, ondo zomaitu jutez ahizan nintzen ezker eskuin lanean, eta gero hori ikusi nularik, Bax nekaldean, gara ez zibaiko jiko eskualde horretan, gara goragoko jendeekin lanean hartzeko mentura hori bazen gainerat hegien puxkaat dinamitzatzeko edo hasteko bizi puxkaatenek hartzeko egi zomaitzuitan, horiek gogoa piztu zen, eta mm. ara, gero zideko jainiz lanean. Mm. Gainat, barnek aldekoa izanik ere, ekartzen nubeste horbiltasun bat ere pentsu dut eta eskoraziakitea ere? Ba, bizten da, bizten da, plasek bat izaiten da guretako la... mm. hori tarat joaitea. Uh, ba, gehienetan, horra, eman zen, uh, herritipi zonbaitzuetan gauza guti eginak dira hastean zehar, Hor egia bakardade edo bakartasun sentimento hori sendidezaketela jende batzuek. Eta hor uh, dion, hori izan ez hastean behin egiko gela batean. Eta haun bizik hartzen duela, haun itz hiri eta bau plasek bat da. Eta gainera eskuara zartzea lanean egun erokoan horire zinezko plaseja. Mm. Nen horiak aldu dira zure ganat, eh, ez dute beste jarren eh, arteko elkartelik edo, edo badituzte, beste animazio batzu edo, edo batzuentzat da aldi bakarra hor hastean zer? Denetarik bada, uh, hegi batzuetan bada olako saa egen uh, kloba edo talde hori eta hegi batzuetan izi dinamikoak dira, eta haun nitz itzok du izaiten dituzte, eta gu horien uh, itzok batzuetan sartzen gira. Eta badira berze hegi batzu, zointan ezten olako saa talderik, eta orla, orla animazio gutiago den hegien berian, eta uh, hegi horietan izaiten da. Atsikik pro, pro, proposatia beharkatu be, ateraldi, bakar jetea ikan bat. Be, az, eri eta maizduzik gela batzu, zuen dako, beti erabiltzen dituzuenak, xe eta zuen tresnak eta eramaiten dituzua Hori da, egiko etxiek prestatzen izkigute gela horiek, eta gu gure materialarekin ibiltzen gira ezker eta eskoin, egi batetik etiko eta ara? Batkigu, eh, erretretan direnek ez dutela baitezpada erretretabizikio honik edo didu guti, hor egan behar da, zerbitzu hau kitorik dela, eh? Hori da, uh, zerbitzu hori kitorik da, osoki, uh, parte hartzen dute eta ez er ezbertingu zietan eta dena kitorik da, ez deusen pagatzerik izaiten, eta horire bazpik ba mehatzekoa dela, gauza guti baita gauk egon hola denik, eta... Sahar ega iten dugu, egia da, hor irurroga jurtetiko iti ez dela biziki saharra honu eta bestehen batean ze autonomia muta galtzen da emeki emekir sahar zeharekin. Eta badakigu orain itzeko e, badituztela batziak etxen edo lua lantzen dutela edo bada laike berne aldean hori e, lua rekin, balazkiak etxekoak egitea eta aktiboa da sahar batuai. Bagoa. Bizki aktiboak dira hor parte hartzen duten jende uh, gutiak baina gure eta jena helburuia ere da, hori ajal uh, horrik ahal, uh, ahal bezain luzaz atxik ditzaten eta hel bezain luzaz, aktibo segi dezaten eta eta untsa izaiten... Uh, Ba, Untsua sendi ditan beren gorputzetan. Tartako ditugu egiten ariketa ezberdin horiek, batzuek zuek e, izaitan dituzte minak ezker edo eskuin, eta gero ara, muimendu horiek eginez bizala ba, xalointze bat akartzen dut, eta hori xalointze hori esker, bat atze edo dantzan hartze edo berze hain berze gauza egin ditzazkete edo segiditzazkete. Hmm. Zer lan duzu eiekin, motrizitatea egin Ba, itentu e, aldizkatu, zuri da, haste batez bilduko gira hola psikomotrizitate tailex baten egiteko, eta ondoko hastean izaina da memorio tailexa. Eta hori aldizkatuz egiten diren gauzak dira eta eta tailejan izanen da cinezara. Ba, xalointze urukortzi urukokh bat, uh, artikulazio guzien uh, guztien zat eginen ditu mugimendu ezberdinak eta orekalantzen dugu ere ba, hats hartze ariketak, ara gorputzan untsa uh, senditzeko edo obeki senditzeko ariketaino batzu eginen ditugu, aun itz joko ere izaiten da gira hartetik. Hori ibochi eta taile jarri doakionez bata lurretik ere xutitzeko etapak behiz ikusten ditugu horik naturalki edo tipiek girela uh, kasten dira gauzaurik ta naturalki behiz egiten direnak ta xartuz xa, bezala gutiego joitzen gira lujerat, ta ordean, hori behiz uh, ikusten dugu elgarrekin right. ora segurtamenean uh, girugunean hola behiz ikas ditzaten lurretik xutitzen reski uh, Eta hori psikomotrizitate eta elegea iduakionez, eta memorio eta elegean behiz lan ditugu hori um, jokoan bitartez ere hori atentzioa eta uh, memorizatze prozesu horretan sartzen uh, diren uh, gauza ezberdinak lan zen ditugu. Joko teknika batzuen ziren bidez hitzak egan arraziz eta Ba, itzak ezan araziz, edo zenbaki ekilako joko ezberdinak, edo, ara, ez dakit irudimenare lanianak araziz, historio batzoin asmatze, eta bola, ahont, ba, jende jere egokitzen gira, batzoek bali madituzten ahiberesiak hori, hori taik paktitzen gira, gure taile jen moldatzeko. wan i sent Tuna ina utzuke oh, Basintu da Vihiia Zantza kanboku sagetxeri eranzunez, atxiki zerbitzua sortu zen Galazi baigogi aldean departmenduak dealdi egin zuerarik eta geruztik plantan dira tail horiek eta entzuten ditugu hemen kanaldudek bita heeditzan e, lasan egin zuten herreportai batetik ditugu soinu hauek.nder tenikadietorninza ja, bat izon bakartzen dituzte, Eta aurten bakaran iz, eta domaia da, zentak izanak goeke parte hartzena dutea. Adin abitzia ikin, memorioa bizkat, ahurtzen da, eta jolako egonetan permititzen go, bizkat, ahriñatzia horrobetzia edo entxeatzea zer horret. Irriten dugu eta ez da nioore xerioski hartzen bere guriak. Poixoki eta gara. Eta guai e, denak ototan gira, ez du elgarrikusten, ez gira elekatzen, ez du eugenia kiten, hola beden, izpe duorenez, bitzatzen gira denetat, eta ola jakitentu, ordeneri eri norden ala, eta gero joetien argiraren ikustera, izolamendoren hausteko berzen zerbait olako erian. Beniat eta ani ginituen hemen entzuten, ta lasan hauek grabatuak izan ziren, eta demoran dira, alin etxeberri joaiten zen psikomotrizia hauen animatzeko, eta erraiten alda laike reporta jau ekusidik ere, hainitzirri egiten dutela, eh? Bai, hainitzirri egiten dute eta eh? ba, dugu, guk eta zinez, giro goxuan pasatzen diren taile jak dira, eta ba, ikriak ere badu leku haundia, parte hartzen duten guziek hori erten daute. Plazer dutela jitea, ikri eiten baitute, eta egun erokuan ikri hori dutela argdura japatzen, eta hor taldean egiskiago lortzen dutela. Mm -hmm. Interesgarri da, sarrekin lan egitea, ba dute bat ba dute jakitate bat, badute uh, iragan ideagan handi bat, Bai, ba, iraka nan handibatz, ja kitate aunitz akhlo guzier begiratazinez ba unitz ikasten dugu horiekin. Ara, irakasten diezu ariketak eginarazten baino ere ikasten duzu berdemoran. Ba, bai, bai, guko unitza unitz ikasten dugu berdemorran, mm. bai ja e, goko la kontseilu tipi batzu emaiten ditugun gaitasun ergira edo lanbideari dela medio, baina nes heke versalde biziari begira unitza unitz erakasten dauke. Partai diguziak hor, erika eta biltzen ziderarik, ezagutzen dute elgar? Gehienek ba, gehienek elgar ezagutzen dute alare jitipiak baitira eta elgar kurutzatu izena dute, baina edo bertze. Gero izan daik ere ba, presuna ezagutzia hola beti elgar kurutzatzen baitute, baina gero zinesko ukan gabe azken finean, eta hor, ella laguntasun edo aheman behiak sortzen direla tailek eta gero ikusten dugu, eh? tailek eta ikampo ere soxten direla, behara, elgarkin joa iten direla edo mendian kuhi biltzera, do, edo klobak ere, edo delako isa egin harteko klobak ere soxtu dira, tailek eta iklanda, mm hori -hmm. behar bati erantzuteko, hori joan, ba, usten dugu, ba, honitz, atei dikitzen nal dituela, hori tailek batean parte hartzeak. Mm -hmm. Erraiten duzien beti profesionaleak, hor, ola kotailer eta dat, uh, geienak, xarrak galdu dire emazteak direla. Egia e da, hori? Egia da, gureta Kore atxiki zerbitzera, geien, geienak, emazteak direla, hor direnak, hor, uh, euneko borsa, bezik ez da gizonena? Guti. Guti dira. Zdakit uh, zendako uh, hori den, behar Ez dakit, txuxen uh, esplikatzen uh, nondik aldudan, egia da emazte horiek uh, beti, beren bizi guzian, uh, berzeak zain du izan dituztela. Nizan mm -hmm. haujak, uh, gero, beren uh, urbilekoak aitamak, edo uh, urbileko guziek zaindu dituztela, ordean berdin, behin eget-retan eh, beren buriek ahala uzten eta beren buriaren zaintzekoa, ez dakit, hori izan daik berdin. Ez dakit, txuxen uh, nola esplika hori? Hau sartago, ahalgi Gutiago, mentoaz, ez kit, eh? Ba, izan daik hori ere, hausartago izan diten, hola e, kuriositate hori ere landia izan dezaten gehiago, eta hausart diten, e, ezagutzen ez dituzten, edo aktivitate batzuetaratu giltzen, eta, ba. Hori guzia behia da, dola, ez nik dola hogei orte, etzen pentsatuko ere, horako aktivitateak egitea, mentoaz, zen jende hori ere ateratuko, brai emek, emek isartu da, dendartean ere, Ba, sartu da jendaktean, e, ba, eta gauzak ere aldatu dira, ma egia lehenau, e, badila hogoi urte, parte hartzen duten emazte horrie guziek, ba, e, ba zutela, haun lan, eta ez da lan horien hartetik, e, ba, zuten, e, maneraik, hola, etxetik ateratzeko, beren buriein e, zaintzeko, eta hori aldatu da, ba, e, Gero ara, ez dakit, gizonean uh, kaja azteko ez dakit zer e, egin behaglaiken, egiau heke unkiak baitira, ara, um, xartzeari do azkion, uh, gauza gauzaguziekin, horreka, eh? oreka ain um, galtze hori eman dezaun edo lantze hori izan gizone edo emaztek denek behagazkoa dugu, bainan, uh, dakit. <haz> ikarra kasken argi ja usatu dizu jo tira seru shapayan mi saxbakanak itsaletzanei begira ilunchintako jo usaiak espazioan ke dira Intako sho hinusaia ke espazioan dir dira Mendiegitan nahki johoitza eguski jaren keinua Baso sho beltzea nosto fihfira gaueskoen e keinua Itchashondoko, tamarindotan, olatu ene hei nua. Itchashondoko, tamarindotan, olatu ene hei nua. Itchashoriak, chiyo chiyoka, sona morremo del du zuretan chalupa ga el diku lunkarien islararekin hisketan chalupa ga el diku lunkarien islararekin Es fein wer oellan kidé Anschluss a haxa san zu vegitan mijos wachtinen schönide Tristura hedan pashe acentara charen cholash kidé Tristura hedan pashe acentara charen cholash kidé gau eskilare nu jahrtsum hotscha ich da golkoan. Zijara am baten gishara, Bakaj dadea, den gisharra maite arrentsoinekoa bakach da de a den zokoa bakach da de korapitzenden zokoa icha shaideak ge salestakak mokhmuri hosko ulasha shu spirillotan ezin jarios pena luhinduen hatsa Aizze boladak txikok datzen du, maite minduen jola saa. Aizze boladak txikok datzen du, maite minduen jola saa. Barne aldean eta kostaldean desbergdina da. Deia, behen aktivitateen egiteko maneran, ez dakit, mitaz kilolgeiago egiten da gela batean edo bila kostaldean, barne aldean, ez dakit, ba dira beste demora pasabatzu mendiradioa joitea edo, ez dakit, o, ikusten duzu desbergdintasunla, bon, zuh behen aldean lan egin duzu, behen esperientziaz. Desbergdintasunla, ez dak, ba... Izan naike hasteko, bagnekaldeko jendea jiten dela ikan taile jetarat, ora, ba, izi gaji gogo handi zaktzen du hori, eta engaiatzen bali bada, ere, main, ere manen du bururen buru. Eta, jont, serioski ere manez, eta izan daike, kanpotik dinikako jende edo, kost, Kustalde ez dakit, beha, hastego, kanpotik egit-gita uh, pasatzerat uh, jineak direnek, horik gehiago izan daizke, uh, konsumo bat, no? berdin usatiak usatik izanak baitira, unhitz aktivitietaren ikusterat uh, egin ingurinan, mm hori -hmm. behar din hartuko haute puxka atohtik, ta handik, ta jinen dira nahi baute, mm -hmm. aldiz uh, don, gure bahne kalde horretan, ituritzen zait, uh, badakigula ze gehantzia duen olako Euh, zerbitzu batek, eta hal duten guzia, inen dute hogek segide zan, eta ordeon hasten da, engaiatze, serios batetarik uh -huh. Iduritzen zaite hori uh -huh. hene ikus modea. Uh -huh. <laughs> Ordean, zer dira? Talde finkoak dira, bauze kopuru bat duzena gain ditu behar, edo nola pasatzen da? Norbaiteak entzuten manimadu hau, ditena alda, izena maiten aldu honu, urtea estapenean behar da egin, nola pasatzen da? Ordeon, uh, ba, taldeka egiten ditugun tailak dira. Uh, ordeon, mugatzen ditugu taldeak hamabi lagunetarat. Gero, uh, ba, hamabi taiko iti, ba, zaila izan baitaike, uh, animatzaile zaila baten zat bakajik. Uh, hamabi lagun gehienik. Eta, uh, ordeon, uh, osion ektenin, hola, zikloka antolatzen dugula urtia. Ordeon, izaiten dira, hiru hilabeteko hiru ziklo urtian zehar Orde, egia, hobedela ziklo batean haserik taile jaula progresio bat izaitemaita eta orduan gauza guzien lantzeko gisan, bainan e, presuna batek e, hauen zutean nahi balu izena eman ez da errazorik noiz nahi eta nun nahi onartzen ditugu jendeak eta eta gogotik e, laike e, ongi eto jia mm -hmm. eh? gara zibaigohi aldean ari arizidela zugeiago atxikidekin mm -hmm. uh, norat berda unat kanborat uh, berdin deitu edo arditei dat edo ba zenbaki bat. Uh, ba, deitzeko ez, da nik dutan telefonoa, orten or, zitu baliokan borat deitzea, uh, maiten dutzen makia, 0sazpi, labrogoita borgz, berrogoita xei, 0sazpi, labrogoita amabirat, uh, edo bestenaz, uh, e ere igor daike, ortea atxiki.arditeia, y batekin, abildua gmail.com. Uxat ere idatz daike, eta, examezara, kiturik da dena, garazi behik horiko eskualdean ordean uh, hamabox egitan. Bon, dituta egiak eh, zenbatuko subera laizke, eta taldeko taile Pentsatzen Betzatzen duzue, urgunago um, joa eta edatzea ere um, garazi behik edo, edo bauzea eski deia hor? Galdia izan dugu Garazi Baigoriko Eskualdean sartzen ez diren egi bat egia ezan badugu askilan uh, eskualde horrikin jadanik, eta sedeak inuke berdin Baigoriko Eskualdean uh, kasik herri guzietan egiten ditugu tailexak. Uh, garazi eskualdean guti hau ortean berdin, uh, ara sedea laike, garazi eskualde horretan, mendi, men belekun behi, eta alderdi hori itan berdin ezterentzubiin edo gehiago, ba zarbaitan proposatzea hango egitajei. Eh, hey. mm -hmm. Hau ere zure lana ba, da egko eta daitztzeea. Ba Eko itxe daitzea mediku ez berdinek daeta denen atian zerbaiten sojazteko edo plantan emaiteko giana. Alin etxe begi usteut itzuure egina dugula, Mil eske gazteko eta sonorek emanik eta bideo us bidetan zirela gaan esko zkegi biltzena tailen jabaik animatzeko ittzla ba, bakari maide ra ikusten dagoaga. Bai era ez, Eniz bakarrik, gira hiru langile, maidek psikomotrizilaria dena eta bada ere uh, miren gurekin hartzen dena eta um, kirolek gukitu erakaslea da beraz miren eta arek uh, kirolek uh, gukitu tailexak proposatzen ditu ere uh, uh, mu horretan Ados, be milesker alin eta hongiz egi hor dianela nuntan Bai, milesker zuri Aspaldiko gazteak saioa entzen duzue Pirineo Atlantikoetako Departamentduak laguntzen duen emankizuna eta lehen lehenik martin Martinagantzet eginuen senpedeko herikoetxeko hautetxea gizarte ekintzarako udal zentroaz arduratzen denak xetasunak eman Adineko klubaren bitartez santoratzen duten Urgia josaren kari eginen den ekitaldia ohi al egiteko bealdi bat egiten dute hogoi bider hogeiz, ne hurrian behar dituzte eta gero josiko dituzte horiek guziak eta eriko etxea apainduko horrekin eta hau uh, emaitza ekusten analko duzu irailaren ogoia arte igorzenan dituzue, beraz uohi osuan ikusgea izanen duzue eta gurekin ginuen ere alin etxeberri psikomotrizialaria eta hau atxiki zerbitzuan uh, lan egiten uh, duena kai patu dauku belerana basena farroan gaindi ibiltzen baitida saiontan entzonditu dituzuen uh, musik Eta zikak izan dira Maider uh, Senpedeko kantariaren uh, zubiar kantua. Eta ere uh, Maiatzaren dantza izahak taldeak emanik eta azkenik uh, Sen darineko aizpak, Hots Alin Echiberi Bera eta kagin Bera Aizpak kantu zen ditugu. Milesker saioa abentzonduzuen guz hieri. Ondoko aldean, zuekin Inesaldekan eta Leoni agergarai izanen dituzue. Ondoko alde arte!